якою є найбезпосередніша небезпека для мого правління. Я вам скажу, це справжній провидець, особа, що стояла в присутності Бога з повним усвідомленням того, де вона стоїть. Провича як стаз вивільняє енергію, що подібно до енергії сексу, байдуже до всього, крім творіння. Один акт творіння може бути схожим на інший – Усе залежить від видіння. Викрадені журнали Лето лежав без повозу на високому захищеному балконі вежі малої цитаделі. Стримуючи роздратування, викликане, як він знав, необхідними запізненнями що відкладали його одруження з Хвінорій. Він дивився на південний захід. Десь там, за потемнілим горизонтом, Дун Кансіона та їхні супутники провели вже шість днів у селі Туоно. «Ці запізнення – моя провина», – подумав Лето. «Це я змінив місце шлюбу, тому бідний Монео мусив переглянути всі приготування». І тепер, звичайно, додалася справа Малкії. Жодної з цих необхідностей не можна було пояснити Монео. Той, як це було чутно, метушився в центральному покої орлиного гнізда, переймаючись своєю відсутністю на командному посту, звідки він керував святковими приготуваннями. Монео так усім переймався. Лето глянув у бік призахідного сонця. Воно низько стояло над обрієм, за час останньої бурі, зблякнувши до тьмяно-оранжевої барви, Дощ причаївся у низьких хмарах на півдні за сар'єром. У затяжній тиші лето стежив за цим дощем, що тягся без початку і кінця. Хмари розросталися на тлі суворого сірого неба, дощ спадав помітними струманями. Він почувався оповитим спогадами, що прийшли непрошені. Тяжко було струсити з себе цей настрій, тож він пробурмотів закарбовані в пам'яті рядки древнього вірша. Ви щось казали, Владико? Голос Монео пролунав поблизу лето. Розплющивши очі, лето побачив вірного мажордома, що стояв, уважно чекаючи. Лето переклав на галах промовлені ним слова. Соловей звив гніздо на сливі. Але що ж він робитиме з вітром? Це питання, владико? Це древнє питання. Відповідь проста. Хай Соловей тримається своїх квітів. Я не розумію, владико. Перестань говорити тривіальні речі, Монео. Мене дратує, коли ти це робиш. Пробачте мені, владико. А що ще я можу зробити? Лето вивчав опущене донизу обличчя Монео. «Ми з тобою, Монео, хай там як, але влаштуємо добрий театр!» Монео зиркнув на обличчя Лето. «Владико?» «Ритуали релігійних свят Вакха були зародком грецького театру, Монео. Релігія часто веде до театру, а з нас вийде добрий театр!» Лето знову відвернувся та глянув на південно-західний обрій. Зараз там вітер нагромаджував хмари. Лето прислухався, чи чути шум, з яким пісок ссипається з дюн, але в Орлиному гнізді вежі не було нічого, крім лонкої тиші, за якою шипів найтихіший із тихих вітрів. «Хмари!» – прошепотів він. «Я ще раз випив би чашу місячного світла», і древнє море котиться біля моїх ніг. Тонкі хмари притулилися до стемнілого неба, І синьосірий плащ довкола моїх пліч, І кінське іржання поблизу. «Мій владика стурбований», – сказав Монео. Співчуття в його голосі болісно різонуло лето. «Яскраві тіні минулого», – промовив лето, – «Ніколи не дадуть мені спокою!» Я слухав заспокійливий звук, звук надвечірнього дзвону із маленького містечка, і він сказав мені лише те, що я – мелодія і душа цього місця. Доки він говорив, темрява оповила вежу. Довкола них запалало автоматично ввімкнути світло. Лето перевів увагу назовні де тонка, динна скипка першого місяця плевла над хмарами, а відбите від планети оранжеве світло вимальовувало повне коло субутника. «Владико, навіщо ми сюди прибули?» – спитав Манео. «Чому ви мені не кажете?» «Я хотів скористатися з того, але це застане тебе зненацька», – відповів Лето. «Невдовзі тут сяде ліхтар Гільдії». «Рибомовки привезуть мені малки!» Монео зробив глибокий ковток повітря і на мить його затримав, перш ніж видихнутий. «Дядько, хві, цей малки!» «Ти здивований, що я тебе про це не попередив!» Сказав Лето. Монео відчув, як його прийняло холодом. «Владико, якщо ви хочете зберегти це в таємниці від...» «Монео!» Озвався Лето тоном м'якого умовляння. «Я знаю, що малки пропонував тобі більше спокуси, ніж будь-хто інший!» «Владико, я ніколи...» «Я знаю це, Монео!» Знову той лагідний тон. «Але несподіванка струснула твоїми спогадами, ожививши їх!» «Тепер ти готовий до всього, чого я можу від тебе вимагати!» «Що? Що, мій владика?» «Можливо, нам доведеться позбутися, малки. Він — наша проблема. І Я? Ви хотіли, щоб я? Можливо!» Монео проковтнув слину. Тоді заговорив. «Превелебна мати, Антеак мертва. Вона добре мені послужила, але вона мертва. Сталося нечуване насилля, коли мої рибомовки напали на... Місце, де переховувався Малкій Без Антеак нам буде краще, сказав Монео Ціную твою недовіру до Беннегесеріт Але я хотів би, щоб Антеак покинула нас в якийсь інший спосіб Вона була нам вірною, Монео Привелепна мати була, як Бенетлейлакс Лейлакс, так і Гільдія Прагнули здобути таємницю Малкії. Сказав Лето Коли вони побачили, що ми рушили проти Єксіан Ударили перед моїми рибомовками Антеак Що ж, вона змогла лише їх трохи затримати Але цього вистачило Мої рибомовки встигли потрапити в це місце Таємницю? Малкій, владико? Коли щось зникає? Промовив Лето у цьому міститься така ж звістка, як у тому, що щось зненацька з'являється. Порожній простір завжди заслуговує нашого вивчення. Що має на увазі мій владика під словом «порожній»? Малки не помер. Я точно б це знав. Куди він подівся, зникнувши? Зник? Від вас, владико? Ви хочете сказати, що їх сіани... Удосконалили пристрій, який колись давно дали мені. Удосконалили його повільно і витончено, приховуючи оболонки всередині прихованих оболонок, але я помітив тіні. Це мене здивувало. Я був задоволений. Монео обдумав це. Пристрій, який приховував. Ах, Бог імператор кілька разів згадував про таке. «Спосіб приховання записаних ним думок», – Монео сказав. І Малкій приховує таємницю отак. Але це ще не справжня таємниця Малкій. Він глибоко приховує іншу, думаючи, що я про неї не здогадаюся. «Іншу? Але ж, владико, якщо вони можуть приховати навіть від вас...» «Тепер це багато хто може, Монео. Вони розпорошилися» коли мої рибомовки атакували. Таємниця іксіанського пристрою поширилася світом. Очі Монео тривожно розширилися. «Владико, якщо хтось...» «Якщо вони навчаться бути спритними, то не зоставлятимуть слідів», – сказав Ледо. «Розкажи мені, Монео, що Нейла каже про Дункана? Не протестує проти звітування безпосередньо тобі?» «Хай, що наказав би мій владика?» мене прокашлявся. Не міг збагнути, чому його бог-імператор каже про приховані сліди, а тоді на одному подиху про Дункана та Нейлу. «Так, звичайно», – промовив Лето. «Хай, щоб я наказав Нейла підкориться. А що вона каже про Дункана?» «У них із Сіоною нічого не було, якщо мій владика про це». «Але що він робить із моїм ляльковим наїбом Гаруном та іншими музейними фременами?» Розповідає їм про давні звичаї, про війни проти харконенів, про перших атридів на Аракісі». «На дюні!» «На дюні, так. Через те, що немає більше дюни, немає й фременів», – промовив Лето. «Ти переслав мою звістку, Нейлі?» «Владико!» «Навіщо ви посилюєте свій ризик?» «Ти переслав мою звістку!» «Вісницю послано до Туону, але я ще можу її відкликати!» «Ти її не відкличеш!» «Але, владико!» «Що вона скаже Нейлі?» «Що... що таким є ваш наказ, аби Нейла далі безумовно й безсумнівно підкорялася моїй дошці, крім того, щоб...» «Владико, це небезпечно!» «Небезпечно! Нейла-ребомовка! Вона підкориться мені!» «Але Сіона! Владико, боюся, що вона не служить вам усім серцем, а Нейла...» «Нейла не сміє завагатися!» «Владико, дозвольте влаштувати ваше весілля в якомусь іншому місці!» «Ні!» «Владико, я знаю, що ваше водіння показало вам...» «Золотий шлях триває, Монео! Ти знаєш, це так само, як і я!» Мене зітхнув. Нескінченність належить вам, владико. Я не ставлю під сумнів. Він не договорив, бо жахливе, тремтяче ревіння сколихнуло вежу, стаючи дедалі гучнішим. Вони обидва повернулися у бік звуку. Плюмаш оранжевого світла, наповнюючи все довкола вируванням ударних хвиль, опускався в постелю менш ніж за кілометр на південь від них. «Ах, прибуває мій гість!» – сказав Лето. «Монео, рушай униз моїм повозом. Назад забирай тільки малки. Скажи гільдієрам, що вони заслужили моє прощення, а тоді відійшли їх геть». «Ваше про... Так, владико, але якщо вони знають таємницю...» «Вони служать мені, Монео. Ти мусиш чинити так само». «Достав мені, малкий!» Мене лухняно пішов до повозу, що лежав у тіні з протилежного боку покою. Вибрався на нього, дивлячись, як паща ночі розкривається в стіні. Виступ для посадки висунувся в ніч. Повіс, як пір'їна, виплив назовні, і під кутом полетів до ліхтера гільдії, що вертикально стояв на піску, наче зменшена копія вежі малої цитаделі. Лето стежив з балкона. Його передні сегменти легко здійнялися, щоб забезпечити кращий кут огляду. Своїм гострим зором він розглядів білий рух Монео, який стояв на повозі у місячному світлі. Довгоногі прислужники гільдії вийшли з ношами, помістили їх на повіс, постояли ще мить, розмовляючи з Монео. Коли вони відійшли, Лето згорнув бульбашкове покривало повозу і побачив відбити від нього світло місяця. За його відданим подумки сигналом, повіс із вантажем повернувся на виступ для посадки. Ліхтер Гільдії здійнявся з гучним гуркутом, але Лето тим часом вивів повіс на світло кімнати, закривши за ним вхід. Лето розгорнув бульбашкове покривало. Тручись об скрипучий пісок, він підповз до нож і підняв свої передні сегменти, аби глянути на Малки, що лежав, наче у вісні, прикріплений до нож широкими, сірими, еластичними в'язями. Обличчя Малки було попелястим. У темному волоссі проступилася вона. «Як же він постарів!» – подумав Лето. Монеус спустився з повозу і оглянувся на чоловіка на ношах. «Він поранений, владико. Вони хотіли послати лікаря». «Вони хотіли послати шпигуна!» Лето вивчав Малкій. Темна поморщена шкіра, запалі щоки, гострий ніс дуже контрастували із заокругленим овалом обличчя. Густі брови стали майже білими. Зостався тільки невичерпаний досі тестостерон. Малки розплющив очі. «Який це шок побачити зло в цих карих оленячих очах!» Кутки в уст Малкі розтяглися у посмішці. «Владика Лето!» Голос Малки був ледь гучнішим за хрипкий шепіт. Перевів погляд праворуч, зосередившись на мажордомовій. «І... Монео! Даруйте, що не встаю!» «Тобі боляче!» – спитав Лето. «Інколи...» Очі Малки вирухнулися. Він пильно оглянув усе довкола. «Де...» Гурії, бо й що мушу відмовити тобі в цьому задоволенні, малкі. «Це й на краще, прохрипів Малкії. Я й справді не почуваюся на силах їх удовольнити. Ті, кого ти послав по мене, лето, не були Гуріями. Вони професіоналки в послуху мені, сказав Лето. То були криваві мисливесі. «Мисливицею була Антеак! Мої рибомовки – лише чистильна команда!» Монео переводив погляд з одного співрозмовника на іншого, туди й назад. У цій розмові були тривожні нотки. Попри хрипіння, голос Малки звучав майже безтурботно, але в нього завжди так. Небезпечний чоловік. «Якраз перед твоїм прибуттям – ми розмовляли з Монео про нескінченність, сказав Лето. Бідний Монео, прокоментував Малкі. Лето посміхнувся. Пам'ятаєш, Малкі, якось ти просив мене продемонструвати нескінченність. А ти відповів, що не існує нескінченності, яку можна продемонструвати. Малкі перевів погляд на Монео. Лето любить гратися парадоксами. Знає всі мовні трюки, які будь коли було винайдено. Мнео придушив вибух гніву. Він почувався зайвим у цій розмові, на цьому полі розваги вищих істот. Малки та бог імператор, наче двоє давніх друзів, із задоволенням згадували спільне минуле. Моннео звинувачує мене, що я єдиний володар вічності, сказав Лето. «Не вірить, що має стільки ж нескінченності, як і я!» Малкій зиркнув на Лето. «Бачиш, Манео? бачиш, як він уміло грається словами!» «Розкажи мені про свою небогу, Хві -норі. Попрохав Лето. «Це правда, Лето, що вони казали? Ти хочеш побратися з ніжною Хві?» «Це правда!» Малкій захихотів. Тоді скривився від болю. «Вони страшенно мене покалічили лето!» Прохрипів він. Тоді прошепотів. «А скажи, ну, старий хробаче!» Монео перехопило подих. Малкий перечекав хвилю, аби біль минувся. Тоді сказав. «Скажи, ну, мені, старий хробаче, чи в твоєму страхітливому тілі приховується страхітливий пеніс?» «Ото буде шок для ніжної хві!» «Я давним-давно розповів тобі всю правду», – промовив Лето. «Ніхто не розповідає правди», – прохрипів Малкі. «Ти часто казав мені правду», – відповів Лето. «Ви дістали допомогу від Тлейлаксу?» «Вони дали нам знання, більше нічого. Усе інше ми зробили самі». Я так і думав, що це не тлейлаксанських рук справа. Монео не міг більше стримувати своєї цікавості. «Владико, що це про хвіта тлейлаксу? Навіщо ви? Отож, бо й воно, Монео, давні друзяко!» Сказав Малкі, повівши очима в бік мажордома. «Не знаєш, що він? Я ніколи не був тобі другом!» Відрізав Монео. «Тоді компаньйоном серед гурій!» – уточнив Малкій. «Владико!» – сказав Манео, звернувшись до Лето. «Чому ви говорите про...» «Чмонео?» – утихомирив його лето. «Втомлюємо твого давнього компаньйона, а я ще багато чого хотів би від нього довідатися». «Ти не задумувався, Лето?» – спитав Малкій. «Чому Монео ніколи не намагався вирвати в тебе всієї дульпанії?» «Чого вирвати?» – перепитав Монео. «Це ще одне з тереслівце, Лето», – пояснив Малкій. «Дуля і панія, дульпанія, досконало! Чому тобі не перейменувати свою імперію, Лето, велика дульпанія?» Лето здійняв руку, наказуючи Монео мовчати. «Розповісти мені, Малки, про хвії!» «Просто кілька маленьких клітин мого тіла», – сказав Малки. «Тоді дбайливе виховання, странна освіта, усе цілковито протилежне твоєму давньому друзяці Малкі. Ми зробили це все у ней місці, де ти не міг нічого побачити. Але я зауважив, як щось зникає», – промовив Лето. «Не місце?» – спитав Монео, коли значення слів Малки дійшло до нього. «Ети, е ти і хві?» «Це той обрис, який я бачив у тінях», – сказав Лето. Монео не бачив нічого, крім обличчя Лето. «Владико, я скасую шлюб, накажу, ти нічого такого не зробиш!» «Але ж, Владико, якщо вона й Малкі...» «Монео!» – прохрипів Малкій. Твій Владика наказує, а ти мусиш коритися. Цей глузливий тон. Монео люто зиркнув на Малкі. Цілковита протилежність Малкі, промовив Лето. Невже ти цього не чув? Що може бути кращим? спитав Малкі. Але ж, безперечно, Владико, якщо ви тепер знаєте Монео, сказав Лето. Ти починаєш мене дратувати. Монео присоромлено замовк. Та краще, промовив лето. Знаєш, Монео, якось десятки століть тому, коли ще був іншою особою, я припустився помилки. Ти й помилка? глузливо прокоментував Малкій. Лето лише всміхнувся. Мою помилку. Компенсував той чудовий спосіб, яким я її виставив «Словесні трюки!» – шпигнув Малкій «І справді, от що я сказав Теперішнє це бентега, майбутнє мрія Тільки пам'ять може відкрити сенс життя Хіба ж це не чудові слова, Малкій?» звичайний старий хробаче!» Монео затулив долонею рота «Але мої слова були нерозумною брехнею», – продовжив Лето. «Я й тоді це знав, та ці чудові слова мене приворожили. Жодна пам'ять не відкриває жодних сенсів. Без страждання духу, що є безсловесним досвідом, ніде не має жодного значення». «Я не розумію значення страждання, завданого твоїми кривавими рибомовками», – сказав Малкий. Ти не відчуваєш жодного страждання Відповів Лето Був би ти в моїй шкурі Це лише фізичний біль Сказав Лето Він скоро минеться. Коли ж я пізнаю страждання? Спитав Малкий Можливо пізніше Лето відхилив передні сегменти від Малки Глянув мене очі. «Ти справді служиш золотому шляху, Монео!» «Ах, золотий шлях!» – кепкував Малкі. «Ви знаєте, що так, владико?» «Тоді мусиш поклястися мені!» – промовив Лето. «Те, що ти тоді знався, ніколи не може злетіти з твоїх губ! Не смієш це висловити ні словом, ні знаком!» «Клянуся, владико!» «Він клянеться, владико!» Насмішковато сказав Малкій. Одна з дрібних ручок лету вказала на Малкій, що лежав, вглядаючись у гострий профіль обличчя під сірим каптуром. «Через давнє захоплення. Із багатьох інших причин я не можу вбити Малкій. Не можу навіть просити про це тебе. Але його слід позбутися. Ох, який же ти спритний!» Протягнув Малкій. Владико, якщо ви почекаєте по той бік покою, сказав Менего, то можливо, коли повернетеся, Малки уже не становитиме проблеми. Він це зробить, прохрипів Малкії. Підземні боги. Він це зробить. Лето звиваючись від геть до затіненого кінця покою, зосередивши увагу на тонкій дузі лінії що стала б отвором у ніч, якби він просто озвучив подумки бажання як наказ. же довго звідси падати, просто скотившись із виступу? Сумнівався, щоб навіть його тіло витримало таке, але в піску під його вежею не було води. Лето міг відчути, як золотий шлях, блимає і щезає лише тому, що він подумки дозволив собі такий кінець. «Лето!» Гукнув позаду нього Малкій. Бог імператор почув, як ноші скрегучуть обнавієний вітром пісок, що засипав підлогу його орлиного гнізда. Тоді Малки знову гукнув. «Лето, ти найкращий! У всьому Всесвіті немає зла, яке могло б тебе перевершити!» Глевкий, глухий стук обірвав голос Малкій. «Удар у горло!» Подумав Лето. «Так, Монео ним володіє!» Залунав звук, З яким відкрилась прозора завіса балкона, Скрепіння нож на балюстраді, Тоді тиша. «Монео доведеться поховати тіло в піску!» Подумав Лето. «Ще немає хробака, Який міг би пожерти останки!» Лето відвернувся, і глянув через покій. Монео стояв, схилившись над балюстрадою, і дивився униз, униз, униз. «Я не можу помолитися ні за тебе, малки, ні за тебе, Монео», – подумав Лето. «Я можу бути лише єдиною релігійною самосвідомістю в імперії, бо я насправді сам» тож не можу молитися».